وشاورهم في الامر امر کوي الله مشوره وکړه دغه سره پکار کې شورا میاش کې وی شورا له نظم چې شورا له نظم مشورې له نظم ته څنګه مسلمانې سمانی او څنګه مانی مشوره په عمر دنیا کې مشورې کوي یزله بواده څنګه نو په عمر دین کې مشوره پکاره ده کنه جماعت کې کی کینا دلا دین خدمت به څنګه دلته ده کلی ده توحید و دو سنت از قرار و سنت دعوت بسنگ چلو ده موز دعوت بسنگ چلو ده تین دعوت بسنگ چلو مشوره و که نوی ربسته ملائکوته اینی جایلون فلازی خلیفه زا پیدا کون که ایمان پزمکه که خلیفه ده خلیفه معنی است دار او خليفه انسان تویل جایز ده کنه جایز نو مفتاح داروسعد اول جلد دا یو سل دنه وی صفه کې امام ابن قایم علی رحمۃ فرمایي چد بازو قول دا ده ده چې خليفه انسان تویل جایز ده خليفه اری پویسته دلال گئی اولای کا خلفاء دلال اللہ فی ارضی ودعاتی الی دینی انسان دی ویل شوے دغه کسانو خلفا دد اللہ دغه انسانان دلا پوز مکه کې دایږي والله مستخلیفہ قوم الله تاسو نه به لئن غرى ابي بكر رضي الله تعالى عنه طويلو خليفه الرحمن خليفه الرحمن ان معاشرونو حنوفان نشدوا بكره واسيلا ابي بكر رضي الله عنه خليفه الرحمن ويلو دي وجنا انسان توي خليفه ويل جائز او بعض القول ده چ خلیفہ غور یول انسان تا ویل ندی پکاره نایب زکه نایب دا اچا کی دی منوب کې یا عذر راغلی عارضی یا عذر راغلی حقیقی حقیقی عذر ده صدر تلې ده بل مرغتا نو دل د دا ملکی پا حالات و بانی اغنب ہوئی گی نو زان تا نائب صدرونی سی زگزد وطن نا خبری گم نا عوضر را دی عوضر پا وجبانی اغزان لنائب صدی یا عوضر عارضی را شی لکه امام ولارد مز تا عوضہ سمات شی ناغروز تشی و بلکس مختی کرا شی دا عوضر عارضی را نو ربلی ذات حقيقي وزنه او د عارزي وزنه بالکل منزه لري پاک دي سفاري نو الله پرويسن خليفه کې دي شي دانګ عزيز کې رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه او ته چکاغ دجال مسيه دجال لوي افتناله اگه کراواتی دا پا اگه وقتی چه زه موجودیم نو انا حجیجوهو زه بد اگه مقابلکم تاست بیغم شه که زه موجودیم دجال سرگن شو انا حجیجوهو نو زه بد اگه مقابلکم او که زه نو ما دجال سرگن شو نو الله خلیفتی علا کل مسلم حدیث کراځي نو الله دے خلیفہ زما هر مسلمان باندې خلیفہ ته وی الله نو خلیفہ انسان ته ویل نه پکار داږي حدیث کراځي چې کله سړی سفر لزی دعاګانې دي د سفر نو مسافر کله سفر باندې رواني کی نو د دی دعا غواړي الله الله انت صاحب في سفر يا الله ته زمہ ملګره سفر کې والخليفته في الالحال والحزر الله تهي خليفه په اهل او په حزر کې خليفه اطلاق الله باندې شوی نو انسان تا نه پکار دارنګي نبي عليه السلام دعا غوخته و ابي سلمہ لپاره حديث کی رازي نو نبي عليه السلام وی اللهم اغفر لي ابي سلمہ الله اب, ابو سلمہ وباخيت ورفع درجه تو في المهدين يا الله په ما دي نکي ته درجه بلند بالا کا وَاخْلُوفُهُ فِي أَهْلِهِ اے اللہ تَخَلِفَهَ شَا دَبِيْسَ الْمَبْا عَلْكِ فَاللَّهُ تَعْلَى خَلِفَةُ الْعَبْدُ نو دارنگی امام ابن القیم علی فرمائیں یو شریع رضی اللہ تعالی عنو تووی خلیفۃ اللہ ناغوی لاستو خلیفۃ اللہ ولیکننی خلیفۃ رسول اللہ زاد الله خلیفن ایم او زاد رسول اللہ خلیفہ ایم صلی اللہ علیہ وسلم وحزبی ذلک ما پروی دا غبس دے وحزبی ذلک نو پدی لیا سرا خلیفہ ویلو نه نجایز و مفتای دار و سعاده ذکر کئی بلا دا جگر پجی که دا چه دا اللہ نائب نیشتی چه, چه نائب جوڑ که نبی اپا دیده وزیر نیشتی دا نائب نیشتی دا مشیر نیشتی نه تی چه نائب جوڑ که دیو جنا دا خلیفتن که معنی که نائب تاکه بازو مفسرون شکره بیان نائب در اللہ معنی بنا الجن در پیریان نائب خلیفت الجن یا خلیفتون خلاف العرض یا خلفو بازو کن بازا یو پیڑی زین ابل پیڑی رازی اگر پیڑی زین ابل رازی خلیفا پا دی لیا سرا خلیفا پا اتبار دو امم ماضیهو لکا سورت انعام آخری آیتو کوری سورت انعام آخری آیت اصمہ سے پارا سورت انعام آخری آیت التا اللہ فرمائی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ اللہ ازاد چګور زوره تاسو لاره یو بل پسی په دنیا کې تاسو یو بل پسی کړی خلايف نو خلايفلار ز نمنګ معنا اسکو کلاچ وی رب استه ملای ګوتا ز پیدا کوونکې پزمک ککه یو بل پسی راتلونکې خليفته بس معنا یادا یو بل پسی بزیراځي نو ملای اتاجلو فيها ما يفذ فيها ويسفك الدماء نو ملائكو ایت پیدا کوي پدې کې اوکو چې فساد به کوي پدې کې او تو یو ویو لاله نو ملائكو چې دا اعتراض وکړو حسدي وکړ ملائكو انسانانو سره سره وین چې ملائک معصوم دي د اگه دا حسد ولیو کرو دا واید دا وجه دا حسد نه نده ده دی مثال دا سه ده چیستایو نوکر ده اطورتوای زبل نوکر راولم نو را مخچنه نوکر وای یرن نیک پدی سمیگی با خبشویی چی بستره نسامیگی نو سیبه که دا بستره سامول خبری نو زکوم اگه دا چایو پا خول خبری نو ز خدمتی نو, نو گرزه تیاریم نا تا حسد اکرو؟ نا دارنگی ملائک و الله اللہ که تقدیس مقصد بی روزش پا منگ که و منگ استرشینیو فخر گنو نا پا دیلی آس ترا خبر اکرو دانچه اغی اعتراج اکرو حسد اکرو دویم سوال اگه دا ملائک و تا سن پتو دا چی انسان بر آجی نو فساد او انسان بر آجی نو سفکے دم بگئی وینی بے توی ای نو دا یا رب ریزت وحیان ورتوی لے دے دا شو مخلوق پیدا کن دویم خلیفتان حاکم پیدا کئی نو حاکم بے فیصلہ نو کئی قاضی نو فیصلہ کئی نو زید عمر با جگڑ زيد بلګیدلی عمر به والی یوب ظالمی بل به مظلومی یوب قاتل وی بل به مقتولی نو خلیفاتن نفس سره پخله مړی کی چې خا مقاصف کې دم بر طيبر بیٹا کوي یا قياس د انسان کړه له پپیرانو باندې پیرانو د له سکو یو ساکر په بل ساکر باندې قياس او دا کوي یو یو ملادر کی هغه سورانه کی وای راز دانه چې بلش هغه دغه چوي کی دی چل گئی کوي او مکه ریا د ذکر دی قوم کې دي چې دغه بوي کی دا دې تا قیاس د عالم غیب نی انی جان فیلاج خلیفہ نوې ملائکو اته پیدا کوي پدې کیاسو کو جه فزاد دګې پدې او توې وی با وینولار ونحمدو سبحو بهمدک او نقدس الک او مونږه لولو صفاتونهستا او پاکي بیان او تعالار الله مونږستا تسبيح بیانو د صفات او تقدیس ذاتي پاکي استاد ذات پاکي بیاناو استاد صفاتو پاکي بیاناو قال اني اعلم ما لا تعلمون ويا الله زپوېږم زخه پويږم به چې تاسو نه پويږئ تاسو د بچای قابل نه یی بچای د لپاره انسان به پیدا کوم رموزه خص از رموز د بچای پدې انسان کوي پدې ملائکه لا پويدلره ان یعلم ما لا تعلمون ملائک تسبیح و تقدیس در رب عزت وای بس لیکن در رب عزت هغه پړ پړ قدرتونه ظاهر اول دا کار د ملائکونو دا کار د انسانو خوراک نکوه ملائکو ناغیب پخولو پخولو کولای کوي ملائک لای کوي حلوا با چه دا سجی پیدا کل غواری چنی پیدا کل غواری دا یو قسم مولو دا رجالا دا رجی کے بیاق قسمو ندی دا سجن ملائک کلا معلومن قسم قسم شرباتو نا فدی ملائک سبوی دلو زگاقی خورا کس کار سرکاری نشتی دا یه پزمک که دن معدنیات دا پیٹرول دی دا گیس دی دا ڈیزل دی دا دخاری تیل دی دا اوست پانا دا ضررت رازی چالوزو نجازو نجور کرو موٹر جور کرو بجلی جور کرو نپدی کار خو ملاک نبوی پدی خو انسان کوی رب لیزت انسان دا دماغ ور کرو پرد پرد قدرتون دا رب لیزت سر رکرده سی اخکاره کرو رب دا سوزن پیدا کری وزمک کی دن دال دد سوزو دی بار دی هواګان دی دا کی سونه دی بس پلربو باندې پر اوربن بلیګ نه پو بلی کی سونه بلیګ وزمک کی دنه روان کړ دا پټ سوزونه چا کار کړ دا ضرب قدرتونو ملائک نشا ښکارو کړ دا انسان کارو کړو شو اعلیمو مارا تعالمو الله عزوجو یکم انسان کې کوم کم کمال دا تاسو ګی چرته زمارو قدرتونو موځهر انسان دې تاسو موځه لري نهي چې زمارو قدرتونو سرګن کوي تاسو غوتې سبحان الله الحمدلله وای خو انسان ته وګورا د رب هغه پورت پر سوزونه اخهاره کړو چې کله شی لوایتن تدلوا علی ان هو واعد هر شی په دلالت کوي د دې سوګشته چاغزاد پیدا کړي پیدا کوون کې الله دی انسان او غصيشه وسوذونه یو ځای کړه دو سوذونه کې اثر درځي دوړ ځای کړه اگر یا به ځای جوړ کړه یا بل ځای جوړ کړه ان یعلم ما لا تعلمون زه که پیغمبر پاجي چې تاسو نه بوږایو وعلم آدم الاسماء كلها ريخ الله او آدم عليهم السلام ته الاسماء سمانا دا پیمانا دا دا اخواللہ آدم علیہ السلام تا نمونہ طول طول نمونے اخو دلا طول نمونہ اسو لکا کٹوائی سامسائی پوشوے پسکائی دائے اخو دلا جلالی کلی کلی دی دائے مطلب دے طول زور دے خیٹ جلدے بس کٹوائی سامسائی دولی دولی وی خبره دا ګرامشویرا چې کلها راغلي کلها ټول لو کل ټول ته وای نو خو آدم علی السلام ته نمونو ټول ټول کاټوې سم ځای دار ته په و سړیا کول د استغراق د فارم راضی او کله کل اضافي به عرفي معنی باندې ارځي کې کول ما نه ټول نه دریمه سپارا لیکو غوړی د ابراهیم علی السلام چې مطالبه وکړه د الله نه چې تاسو مړي جون دې کوي ما ته وخه نه لا ویو څلور على كل جبل من النجزا دو ساویش پتم بیاو گورجو پټولو گورونو پټولو گورونو ابراهیم علیہ السلام د افغانستان د هندستان د پاکستان د افریقه د ټول غرونو باندې ګرځېدل او تلر ماغانونوسته ناس دی خپل اړیکې سپو غرونو باندې د مرغان اونول لدی <تصفح> سمجال بیاو غوزو علا کل جبال قدر غرونو کل معنی بادی در این سورت نعام پینزا صلحتم ومسی پارا حلت کل ده دوکنشی چه بس کل راشن معنی طول پینزا صلحتم چکل اللہ وائی پو نعمتونو بانی دی سم نشی پو نستیابانی سم نشی پنزو سلوی احتمان نو بیا اللہ فرمائی فاقوچ حتی فلمان نسو ما ذکرو فتحنا علیم ابواب کل شئی او دروازی درطور ستنو تول نا دے بازی ستنو نا ابواب کل شئی او ابواب کل شئی او داری سنت کاف پنزر سمسے کاف یوکم او یائم دا یوکم اٹیائم آیتا سورتِ کاف التا اللہ ذکر کی امم سفینتو فکان امم سفینتو فکان لی یوکم اٹیائم کشتہ چدا معیوب میں ال خضرله اسلام وي هغه کې مې نسانانی کړه فکانې مسا کې نو وا د مکنانو مزري کوله په دراب کې فارت ا عبا ما را دوړلو چې د کشت معو بم وکانه والله اوماکو یا خوځو کوله سفې غص نوهخوا یعنی فقد غه بانددي یو بادشا اغستبای حارا کشتای بزور اونه دا داولی پا دکولا یعنی روغا دیر کل مانا روغی روغی کشتای گاری چه مرمد لبیائی نوٹکستان آخدی اچه مرمد لبیائی نوٹکستان آخدی یا خوزو کل سفینات غصبا کل طول نرازی بعضی در یه صورت نمل سورة نمل الترازی لفظ دو کلوی سورة نمل نلسمه سپارا سورة ما و منتا یا وزنانا چه باچای کل باغی بانده و او تیت من کلی شای ورکرشه و بلقیستا هر شه دنیا هر شه ورکرشه علیہ السلام باچی ورسخوا نسریا باچی سوزنه زوری زوری سوزنه من کلی شای دیر زوری زوری سوزنه باچای تخت خخ دزینه واوتید من کله شیء او ولعرش عظیم کل معنا ټول نه دی کل معنا با دی هغه کول استغراقی کې معنا ټول دا کل عرفی ظاهره دی دا هیڅ قران کې ډیر ظاهر ندي نو اوس معنا دا وعلم تفسیر روح المعالی ذکر کوي المراد بلا صفات الاشیاء و خواصیا صفات د سوزونو خواص د سوزونو ډوډۍ کې اثر ده اوبو کې اثر ده نو پدې باندې ملایګ نه پويږي انسان پويږي اوبو کې اثر ده تندمات ای ډوډۍ کې اثر ده لږمات ای نو خو الله عثمانه دا او خو الله آدم تا تاثیر دیوتو تزنو معنی دا تاثیر دیوتو تزنو سم آراز آمال الملائکہ طور تزنو خو آدم علیہ السلام تا موٹری ٹکتری جازو نا دا خودری و تا نسل تاثیر دیوتو تزنو صلی معنی کئی وعلما آدم الاسما کل او خو اللہ آدم علیہ السلام تا تاثیر دیوتو تزنو سمارا زومارا الملائکا بیا اوڑا اندکر اغیل را پو ملائکو لوی خبر را کئیما تا بیا اسماعی هاولا اے بی تاثیر المسمیات پو تاثیر دی سو دنو هاولا جدی المسمیاتو دا گوڑای دا گوڑای دا گوڑای را دا اوکو انو جدی خبر را کئ <کی> متا <ما> په تاثیر د مسمیاتو د دې ګورې سازردې د دې ابو سازردې کئ تا زریستنی نوې ملایکو سبحانك لا علم الا ما علمتنا دليل نقري د دل ملایکو نه چې په غیبونه وي ملایکو یې <خصف> نوې ملایکو پاک نشت ده پوه مونگ لارا مگر آدھا چه تا مونگ ده خوز لنے اِنَّا کَا اَنْتَ الْعَلِمُ الْحَكِيمُ اِنَّا دَ تَحْقِيقُ او جمله معلی فضا اِنَّا کَا اَنْتَ الْعَلِمُ الْحَكِيمُ یقیناً خاستی عالم فارسو ادو حکمتون خواوانو اللہ هر زبان پووتهی تیز حکمتون خواهنی؟ نعوی اللہ و آدم خبر ورکتوی تا بی اسماعیم پتاثیر دیستو دنو دلیل نقلی دا آدم علیہ السلام نا چه دیده آجیزو اللہ خبر ورکتوی تا پس هر خبر ورکتوی تا آدم علیہ السلام بی اسماعیم پتاثیر دیستو دنو سارا لو یالا علمو کلکم ا یمنو ورتا اوستا انی اعلم غیب السماوات والارض زخپ یرام په غیب د اسمانو له زمکی زخپ یرام پا راشی ته ظاهروی ا پا راشی ته تاسو پټون کی سی پټکرو و انسان سره کی نه کړیو استغفر الله و دا کلمه سردار دا وال سو پټه کاه کار کوي ارزبای زین پوہ دانې ملائکو سپټکو په ځړ کې خاصه دې پټکړو دا کلمې استرداد ده جوړي موډي سو احکارو که ک پټو چې پیپوېګم پټکړي سنو زخه به پیغام پښی چې تاسو وروي ا په دې کې د مېذ ختم شو او څو درېم نی عبادت کله چې وی مونږ ملائکو ته سجدو آدم علیه السلام ته نو سجدو کړ ملائکو الا ابلیس مګر وې نو ابلیس ملائکو سجدو وکړو او ابلیس ابلیس سجدو نکړه آیت لیک مشکل دی ذکر الله واي ما وی تا سجدا وکي اس تا سجدا ملائکو وین پر نو سجدا عبادت د الله ری بهتر عبادت ته ته اوس پزما لا زق با سبحان ربي العلى عبادت دا غیر اللہ و کفر دے ناللہ سنگووی ملائکو تا چتا سجدہو کئی آدم علیہ السلام تا امداد المفتین دویم جلد یوصل آتیائی مسافا دارنگی مالا بدہ من ہو سلم اسافا. ذکر کئی سجدہ غیر اللہ دا پارا مطلقا کفر دے کفر نسنګ الله وی چې سجدا وکړي ادم ته دانګي مرقات وم جلد کتاب نکاح څلور سوا دویم صفه کې ذکر کایي فائنہ سجدا ته لا تعلو لغیر الله سجدا بيدلانا بل چا ته نظر وا نظر وا دانګي تیٹی دلو ندروا بلتا تیٹی دل ندروا ترمیزی کے رازی دویم جلد یوسل دویم مسافا باب المسافا کے قال رجلون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل من نایل قیقا و صدیقا و یو اخپل رور سره ملاوشی دو سر اغه له هغه ترachtet دی قال الله نو نبی رسول الله نبی تدی کی سجدا او د ټیټل نو الله څنګه امر وکړ ملائکوت چې سجدا وکړي په طرف د ادمو سجدا وکیا ادم ته څنګه الله وي نو بځې ذکر کوي چې سجدې اصل کې دوه قسماله یو سجدہ چې دا هغه د عبادت سجدہ ده عبادت سجدہ مطلب یې دایي چې دا په دا چې کوم نو عقیدې دایي چې دې زمادحال له خبر دي مشکل کوشارې حاجت روا ده کارساز ده زګه څنګه موږ تاسو سجده کوو الله رب العزت ته او چې موږ مذکرو سجده کوړو الله ته زموږ دغه عقیده وا چې زموږ ده هر له خبر نه زموږ معبود دی زګه موږ سجده وکړو لا سجده چل د عبادت ده دا, دا بغیر د الله نه برچاد کول کفر سره کافر کیږي او برا سجده وا دتعظیم دا او داکرام دا او داحترام دا چغه چا لپاره سجدا کوي هغه حاجت روا مشکل کشانه غنی نو وای د عزت سجدی پوخا دینونو کې جائزو غیر لاتہ ادم علی السلام ته مثلا یا یوسف علی السلام ته ورنو کړ لیکن په دې دین کې دینی محمدي کي صل الله عليه وسلم هغه حرام وشو بغیر د الله نبوجاد سجدي دي نه عبادت خو په دن کې نيسته تعزيمي سجدا هم ختمه شو ولي حديث کي رازي حديث کي رازي ترمذي يوسلو شریف يوسل اته درجم صفه دابوري را رضی الله تعالی عنه روایت دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت امرؤ احدانا ايجدل لاحدين لامرت المرته ان تجدل زوجها كما امر قرعه تا چې سجده کوي د په رچا عبادت خواله پیدا کیږي عزت وړه سجده نو مبا چه تعظیم سجده بکڑه و دپار دخواه نو لیکن داروانه دید داروانه دید نو پخوا دینونه که مشروع او پدیدین که منسوخه بعدی زناده که سوالو که سن منسوخش حدیث سر قرآن منسوخی خبر واحد سره و تا پویی پوی حدیث تدریب و راوی که قاعده دا چشلو صحابو او کی شلو صحابه یو روایت وکي اغه خبر واحد نه پاتې کی اغه متواتر ګرځي اغه متواتر ګرځي ا متواتر سره نه صحه کتاب الله جایز دي او دا چې دا یو حدیث نه دی قران ته ګوره وانل مساجد ل لله سوره جن یقین انا ان دامن اد سجدي فلا تد ما لها اندابونه د سجده د الله دی مرا بالا سر د الله بلڅوک مرا بالا سر د الله یو جواب قلنا او یو معنی دا او یې لیا د یعنی کوم سجدا وا سجدا د تعظیم خو په حرام هیچ چاله بسجده بنا کئی چیٹی دل بنا کئی باید زنانه خواهده چیٹی گی نا نبا او مرید خواهده زلیل اغایر وقت پیر پخپو پرو دی پوشوی وزیستا بالکیم زیستا کتریم پوشوی دیو خودی کتری پوشوی دیو بند که علم نازو یو سایر آگه کی میں اجمیر دا کتا زده اجمیر سپې وهخه هوي کېنه وري بند کړو لواړ وري څو چې ډب্বা ډب্বা ډب্বা ډب্বা زه یې خپل کمر کې ته خداه سپې نه پریږدم نه اجمیر سپې وري پریږدم په پښوی زه د نوموږه دا ویه زه د اجمیر کوته وه او سپې او لري کله وای زه د فلاني د پنځه لاندی ما دا یې د پنځه لاندی کو منګا کینو او کله وای زه د فلاني دو دلور لانجی ما آری دو چمبی دو لانجی ما نو دو چمبی لانجی خو غو غوئی نو آری وا کل نور نور سوای لمن لانجی بوای شعب زوای تیر خی مبارک شا دا زلیل شویر داشی بایمانا خلاص نور زلیل کری مشرکه نو فضید دین کے حرام دیم جواب وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاِكَتِ شُدُو لِي آدَامَ قَلَا چِوئِ مُنگ مَلَاِكُتَ سجدہ ہوگئی خدا سجدہ سجدہ پمانا دو ٹیٹی دو رازی لغوی معنی لغوانی ٹیٹ آدم تا سجدہ لغوی مراد لکا حربائی کی رازی یو شیر تارال اکوما سجدن للحوافر وینیتا دا گوڑنڈائی سجدکی دا پاردو اسونو نو گوڑنائی سنگ سجدکی چیٹی دل معنی دا چیٹی دل دانگی یو ماؤوی چٹ شا لائلاتا فاس جدا نسجدہ مانا چٹی دلو نووی منگا کولنا للملائکتی شدو جادا ما نووی تا لغانی چٹی دلو کیا فسجدو اللہ بلیس دریم جواب دا لی آدم دا اللام پو دی ایلا او کالا چیوی منگ ملائکو تا سجده او کئی ایلا آدم پو طرف دا آدم نو سجده تی اللہ تا پو پو طرف دا آدم لکا منگا سجده کو اللہ تا پو طرف دا قبلی نو دا قبلی احترام زمان پو زڑکی دے تو کاری تو قبلی طرف تا او دې کی ګناه پی کو قبلي طرف ته کا حاجت تناجن مخ او شام کو قبلي ته نو مارا خدا وا الا ابلیس مگر ابلیس بورنا وبوای بریلیانو وګوره کانا شیطان دې مو سجده نه کوي شیطان ځان مو هکلو سجده ورو دی وژنی وای زلیلی شو یری او بستری په سر پردی و ګردی تبلیغ ده دохраوی وونه سزا ورکای بل لري او باد باطا ته په قران نه کوی چې بې معنی قران کې خدای نشته زمان بر صوفی او ملا سلامه کې پیغامه خدای و گفتند ماړه زما اټبال وای ملاو پیر دو زما سلام دے ذکر اللہ پیغام وائی خبر ادا ولی تاویل شاہ در حیرت تخت اندافت لیکن دوی کوم تاویل کی د اللہ دی کتاب نہ حیران او غرض خدا او جبرائیل او مصطفی را نہ پڑھیو نہ خدای پویو نہ جبرائیل پویو نہ مصطفی پویو دا معنی وا جو ګر الله ویلو سجدا وکړي دیونو کړه ځان موحد کړي زکه او خلا او دا بےمانه واسته بےمانه معنی دا یا تاو کله چې وی موږ ملایکو ته سجدا وکړي په طرف د ادم په طرف د ادم سجدا وکړي فسجد نو سجدا وکړه مگر وې ابلیس ابلیس یا اسم عجمی ده یا ابلیس ده ابلاس نده ابلیس ناو می ده خیر نا ابلیس ده خیر ناو می ده شوی ده اب آواز تاک بارا انکاری اکڑو لوی اکڑو او د ده کافرونان ولی انکاری اکڑو نو قرآن روز تا وجه زکر وزنین کارو کرو خلق دنی من ناری نو و خلق دو من تین نو تکبرو اول حسد پا دو حسد گناه پا جنت کی اسمانو نکیده حسد شویده حسد یو زتا پیدا کریم دوور نا او دیتا پیدا کریم خوری نا دیلی غرق رو نزمی امتیارو حسد یو اباو واستکبار انکار یو کړو ځانېلو یو غن واستکبارہ تکبر یو کړو رزګه ذلیل شو کړی بیجی ته وګر کنه بیجی ته می می اړې ځای ما نو کذاب توتی توګر تو تو تی بیا بځ محفوظ دې نو کو تکبر حلال بشي اباو واستکبار انکاری اوکڑا او لوی اوکڑا خلق دری من نارینا و خلق دو من تیننا تازو اللہ دوور نا پیدا کریم او دید پیدا کرید خورینا بازی ناپوها غیر مقلدینا شو ترے بی ابلیس قیاس اکرو ابلیس قیاس اکرو اللہ ویلو سجدہ وکا ابلیس اکرو قیاس اکرو. زوالکم زدیون نا پیدا کریم او دیدہ خاری پیدا کری انو قیاس اکرو ابلیس اکرو قیاس, اکرو. ای قیاس کری ایمام قیاس کئی ویتو کمکلی کو خبر نبویی دایم مو قياسه هغه مظہر دی مظہر د علت خفي هي علت قیوشه کشته د مقيص او د بل مقيص نهاله لکه قران کې راځي رب العزت دا دري واقعونو علاوه سار ټيم کې ګرمې ټيم کې ماستن دا دریو تیمونه که معشمانم کور ترازی نو تپوز بکئی اواز بکئی زکا کور که پرده نوی کپڑی لی رشیوی دا دریو وقتونه که با تپوز کئی بی تپوزی نرازی دی دریو وقتونه علاوه معشمان یا رجال غیر ولی لی نو بیا بی تپوز و کور تا تلی را تلیشی بی تپوزی درازی ځکه هر وخت تپوس کول زی, هر وخت زه راځي ګرځي را ګرځي نو چې به هر وخت تپوس کوي توخه کو اجازه غواړي دا تکلیف دي حرج دي تکلیف دي حرج دي نو دا اجازه ده د قران دا غیلتو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیښو غواخ غواخ غوخه پا وجبان لعاب جوری گی لار لے جوری گی نا در پیشو غوخه حراما دا پیشو غوخه حراما دا. حرام دا یقینا نا جب غوخه تا گویی نا در پیشو شی جوٹا کرو اغا حرام چی دل غواری زکا در لعاب چی دا اغا در لعاب جوری گی در غوخه نا نا غوخه حراما نا دیل حرام بکا دا. لیکن مصیبت دای چی دا کور کې پادکی گی پیشو نار وقت منگا ڈک بندول دا ممکن نده نو دا پیشو جوٹا مکرو کرو حرام نده مکرو ده مکرو زکا دا توافی آئمة نو کرده اوس ایمه وای نور سواکن ال کور کې کوم سزنو اوسیگی نو داگی جوٹا هم چدا اگه مکرو ده لکه مار لړم د دې جوړاو مخرو ځکه لا سوا کې نور بيوت کړي دي هرڅه په شو باندې قیاس کړه هغه علت معلوم کړه د پېشو وغوخه پلی لیا سره حرام نو و حرام لیکن چه کور نو جوړاو حرامه پکار و لکه مصیبت د چکور کې و سیګي نو څنګه چې پېشو کور کوزګې نه مار لړم مو دا منګه کوم پور چوسیږي رداي جټاي حرام نه کړه جټاي مقرو کړه دا علت يو زے کې معلومي بل زے کې ني معلومه اغه علت اختار کول کوي ايمان ايمان چې قياس کوي نو پدې کوي يو زے کې نو اته منکر استونو ته ضرورت ني لکه په يو مسئله کې نس نشته ايمان په هغه او قیاس د مثبت د فار د حکم نه ګرځي قیاس مظہر د فار حکم ګرځي حکم سرګندور کئ ثابتون نه ثابتون خو یا قران ک یا حدیث کئ اگر قیاس, قیاس شد او قیاس چه مظہر د حکم شرعی ده مثبت د حکم شرعی نه ده نه خدا کئ او قیاس د پر رب فرمای فایتبورو یا ولابصار غاکل ترکین عبرت واقلا الله وي وي قیاس زکه مګی شوړه قران حکم دی فاعتبروا یال الافصار نباتی ناپوا شوتره بے مهاره وګورکان ائمه قیاس کوي او شیطانم قیاس کړو نو شیطان د ناس په مقابله کوي او ائمه کوم قیاس کې د ناس په مقابله کې نه کوي نس مقابل الله ویلو سجدو کوي په طرف دا نا ما ابلیس وی لیکوم زه دونه پیدا کړم او دې یې پیدا کړل د خاورینه د دنس مقابله نشو دنس مقابله مو جکم قياس کړي نه تغراتو کوګل چې چمت دنس مقابله کې مو قیاس توري چالي نه کوي ايمو قیاس دنس په مقابله کې بلدا اایم ما چې کوم قياس کوي چاغه قياس صحیح ده قياس صحیح کوي ابلیس کوم قياس کړي هغه قياس فاسد ده فاسد قياس کړي او اایم ما چې کوم قياس کوي نو مقیس ماقیسن علی او وجد قياس به معلومه ني نو خورا خنلا ورنلا اور غوردی حالان کی خبر انداز نہ دا، اور تے گرزو او سو دی ختم کی او خار تے شی و گرزو غنم جوار گلو گلزار دا. تو کہ مزمک تے اورزو الٹا گلونا کی, کی، زرغلی کی اور سوزور کی نہ خورا متمتع دا فائدہ مند دا پولیس باد دغه کې خورې ده پاسه اور بلکې هیڅ نه کیږي کی. اور د پس خار واچو ور به مړ کیږي نو طاقت په لحاظ سره مخاره اوچا تا ده په نسبت د اورو مابلیزو هغه قياس تیزې فاسدو اي مو قياس او هغه قياس صحیح دی وای د وریتہ سوای چې دای مو قياس کړئ د نسو مقابله خونه کوي ابلیس د نسو مقابله کوي اکو نسا میگین دا ایو تبوزنگون دا ابلیس مقالدو که غیر بس دا تبوزنگون کوای مقالدو و دا چا مقالدو دا چا خبرمانه لات نو مقالدو او نا نو تسید اې مقلدین ورورنو اېبلیز د غیر مقلد روزه شتورې بې موهاره پښی بې موهاره وښده په کوم واره نه باز